Huset i skogen Det var en gång en fattig vedhuggare som bodde med sin hustru och tre döttrar i en liten hydda alldeles in till en stor, djup skog. En morgon, när han skulle gå ut i skogen och hugga, sa han till sin hustru Jag vill att vår äldsta dotter ska komma ut i skogen med mat till mig idag för jag hinner inte gå hem och äta. Jag tar med mig en näve korn och strör ut efter mig Så ser hon vart hon ska gå. När det blev middag gick flickan ut med en kruka soppa till fadern. Men sparvarna och lärkorna och bofinkarna och trastarna och siskorna hade ätit upp alla kornen för länge sedan, så flickan kunde inte hitta vägen. Hon vandrade istället omkring på Måfå, ända till solen gick ner och det blev mörk natt. Det susade i trädtopparna, ugglorna hoade och allt var så hemskt att flickan började bli rädd. Då fick hon se att det lyste långt borta mellan träden. Där måste det bo någon, tänkte hon, och där kan jag säkert få sova i natt. Efter en stund kom hon fram till ett hus där det lyste i fönstren. Hon knackade på dörren och en grov röst ropade, Kom in! Då hon öppnade dörren satt där en urgammal man vid bordet. Han stödde ansiktet i händerna och hans vita skägg föll ända ner till golvet. Vid spisen fanns tre djur, en tupp, en höna och en brokig ko. Flickan berättade för den gamle mannen vad som hade hänt och frågade om hon fick stanna över natten. Då sa mannen, Vackra höna, vackra tupp. Och du, min vackra ko, får hon här i huset bo? Dux, svarade alla djuren. Det måtte väl betyda ja, för den gamle mannen sa Här finns gott om mat. Gå och gör kvällsmat åt oss. I köket fann flickan allt hon behövde och hon lagade den läckraste mat till sig själv och den gamle mannen. Men djuren tänkte hon inte på. Hon satte fram fulla fat på bordet och hon och den gamle åt sig riktigt mätta. Då sa hon, jag är så trött. Finns det ingen säng där jag kan få lägga mig och vila? Då svarade djuren, du har druckit, du har ätit, men vi blev inte mätta vi. Hitta själv något du kan sova i. Då sa den gamle mannen, gå för trappan. Så hittar du ett rum med en säng. Ta fram rena lakan, bädda sängen och gå och lägg dig. Flickan gick upp för trappan, gjorde i ordning i sängen och la sig. Och hon somnade med en gång. Efter en stund kom den gamle mannen. Han lyste på flickan med ett ljus han höll i handen och skakade på huvudet. När han såg att hon sov, så öppnade han en fallucka i golvet. Så flickan för rakt ner i källaren. När vedhuggaren sent på kvällen kom hem var han arg på hustrun för att hon låtit honom arbeta ute i skogen hela dagen utan mat. Men hustrun sa Jag skickade ju ut vår äldsta dotter med mat till dig. Men hon har inte kommit tillbaka igen så hon har väl gått vilse. Hon kommer nog hem imorgon. Innan solen gått upp nästa dag stod vedhuggaren färdig för att gå ut i skogen igen. Och den här gången sa han att Mellandottern skulle gå ut med mat till honom. Den här gången tar jag med mig en korg ärtor. De är större och är lättare att se. Och då tar du inte fel på vägen, sa han. Vid middagstid gick dottern iväg med mat till sin far. Men hon hittade inga ärtor. Fåglarna hade ätit upp alltihop. Hon gick omkring i skogen hela dagen utan att hitta vägen. När det började bli mörkt fick också hon se huset där det lyste i fönstren och gick dit. Mannen med det vita skägget frågade som förra gången Vackra höna, vackra tupp och du min vackra ko, får hon här i huset bo? Djuren sa som förut, dux. Och allt gick som förra gången. Flickan lagade härlig kvällsmat, hon och mannen åt, och hon brydde sig inte alls om djuren. När hon blivit mätt och frågade om hon kunde få gå och lägga sig, svarade också djuren som sist. Du har druckit, du har ätit, men vi blev inte mätta vi. Hitta själv något du kan sova i. När flickan hade somnat kom den gamle mannen och såg på henne, skakade på huvudet och släppte ner henne i källaren. Den tredje morgonen sa vedhuggaren till sin hustru. Ja, idag får du skicka din yngsta dotter med middagsmat till mig. Hon har alltid varit snäll och lydig. Hon kommer nog hitta rätta vägen och inte bara springa omkring som sina systrar. Den här gången ska jag ta med bönor att strut. Då hittar hon säkert vägen. Men när flickan kom ut i skogen hade fåglarna ätit upp alla bönorna. Och hon visste inte vart hon skulle gå. Hon blev förtvivlad, för hon tänkte på sin far som inte fick mat, och på moren som satt hemma och var orolig för henne. När det äntligen blivit mörkt fick hon se ljuset från huset i skogen. Hon gick dit och frågade vänligt om hon kunde få vara där över natten, för hon hade gått vilse. Och mannen med det vita skäget frågade återigen djuren: Backrarna, backrat upp. – Och du, min vackra ko, var tycker ni att hon ska bo? – Dux, sa djuren som förr. Då gick flickan bort till spisen och strök tuppen och hönan över fjädrarna och kon kliad hon mellan hornen. När hon hade lagat till en god kvällssvar och satt den på bordet så sa hon – Inte ska jag sitta här och äta mig mätt och belåten, när de stackars djuren inget har fått. –Ute finns det mycket mat till dem. Jag går först ut och ordnar med det. Så gick hon ut och hämtade korn och strödde ut framför hönan och tuppen. Och till kon hämtade hon ett stort fång härligt hö. –Ät nu, mina djur, sa hon. Om ni blir törstiga ska ni få att dricka också. Så bar hon in en stor spann vatten. Tuppen och hönan satte sig på spannens kant– Doppade ner näbbarna, lutade sedan sina huvuden bakåt och lät vattnet rinna ner i halsen. Kon tog sig en rejäl slurk. När djuren hade ätit och druckit satte flickan sig till bords och hon och den gamle mannen åt sig mätta och nöjda. Det dröjde inte länge förrän tuppen och hönan slokade med näbben och kon blinkade med ögonen. Då sa flickan. Ska vi snart gå till sängs? Vackra hörna, vackra tupp! Och du, min vackra ko, får hon här i huset bo? Djuren svarade. Tux. Du har låtit oss dricka och mat har vi fått. Och som tack får du sova riktigt gott. Flickan gick upp för trappan och in i rummet. Hon bäddade och la sig i sängen. Hon sov gott ända till midnatt. Men då blev det så oroligt i huset att flickan vaknade. Det knakade och brakade i varje hörn och rå, Dörrarna slog mot väggarna, bjälkarna i taken darrade som om de skulle lossna och hela taket störta samman. Men så blev allt stilla och flickan somnade igen. När hon vaknade på morgonen och slog upp ögonen Vad fick hon väl se? Hon låg i en stor sal och allt där inne var som i ett slott. Väggarna var klädda med grönt silke med gyllene blommor. Sängen var av elfenben och mattan av röd sammet. Och under stolen bredvid sängen stod ett par skor med vita pärlor på. Flickan trodde att det var en dröm. Men plötsligt kom tre finklädda tjänar in och frågade vad hon önskade sig. Gå ni bara, sa flickan. Nu ska jag gå upp och laga mat till den gamle mannen och så ska jag ge hönan, tuppen och kon mat också. Då öppnade dörren sig och flickan väntade sig att få se den gamle vitskäggige mannen komma in. Hon blev alldeles förbluffad när hon fick se en ung, vacker man istället. Jag är prins, sa han. En otäck gammal häxa hade förvandlat mig till en urgammal man med vitt skägg och jag var tvungen att bo här i skogen. Ingen fick vara hos mig utom de tre trofasta tjänarna och de blev förvandlade till en tupp, en höna och en ko. Vi skulle inte bli lösta från förtrollningen om det inte kom en ung flicka som var så god att hon inte bara tänkte på sig själv och människorna, utan också på djuren. Sådan är du. Och i natt blev vi lösta ur trolldomen allihop, och det gamla huset i skogen har blivit ett vackert kungaslott. Så sa prinsen att tjänarna skulle hämta flickans far och mor, så att de kunde vara med på bröllopet. Men var är mina två systrar? sa flickan. De är inspärrade i källaren, sa prinsen. Imorgon ska de föras ut i skogen och där ska de vara pigor hos en kolare tills de har blivit snällare och inte låter de stackars djuren svälta.